jó estét kívánok! A Klubrádió mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Mielőtt belekezdünk a mai belső közlésbe, engedjék meg, hogy újravatunkban egy művet ajánljak a figyelmükbe, pontosabban rögtön fel is olvassak egy művet, hogy miért ezt választottam, az ki fog derülni a mai adásból. Baka István Tájkép Fohászsal című versét szeretném elmondani. Vonul a szürke tédi ég, kopottas írógépszalag, sorjáznak a havas vidéklapján a haloványszavak. Tanyák, zúzmarak, gyümölcsfák, bokrok, haloványszavak. Tany és a szigorú és ritmikus kerítés, vasút, ahol vonatrobog villanva, mint a képzelet, csapszék mint tántorog a kemény ékezet, a jéggel hájóval lepett tehénszemű tavak, a horhos és a nyárliget, szavak, szavak, szavak, szavak és belőlük összeáll a strófa, rímei rögök, záró jel szárnyű, barázda versorok fölött, vonul a téli meny, mögötte kihajol a gép fölé, mely szüntelen cseng, sort vált zakatól. Talán te írod Istenem a Föld színére versedet. Hozzám fohászkodom, nekem ad meg, hogy benne rím legyek, és hogyha rímnek engemet elég tisztának nem találsz, beírem azzal is legyek, versetben asszonánc. írta mindez Baka István 1989-ben, az a költő, aki 1948-ban született szexszádon és sajnos 1995-ben meghalt, 30 éve, hogy már nincs köztünk, és az egyik legizgalmasabb költőjelet volt a 80-as éveknek, azt gondolom, aki maga költészetében hol nagyon is közvetlenül, hol pedig imágók mögé bújva alkotott egy külön mitológiát, ugye van egy alter az Sztyepan Pehotni, és az ő versei is egészen különlegesek, és nyilván a a kori halál rány, ami a bélyegét a Baka olvasatokra, és mint hogyha ennek a tragédiának a zárójeléből is lehetne már csak találkozni ezekkel a hol melankolikus, hol tragikus, hol viszont felszabadítóan ironikus versekkel, de mindenképpen azt javaslom önöknek, hogy olvassanak Bakát. Egyébként a prózája is különleges, a műfordítása is, de legkivált nyilván a költészetét, összegyűjtött verseit meg lehet vásárolni. És hogy miért Baka István volt a mai ajánlatom, az mindjárt ki fog derülni, mert mindjárt el is kezdjük a mai adásunkat.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 A belső közlés a irodámban, irodalmi műsorának mikrofonjánál a műsorvezetőt szegőjánost hallják. Aztán megszokadt, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt látunk vendégül, aki felolvassa a megelenéssel a szövegeit, és magával azokat a zenéket, melyek meghatározók voltak a számára, de most az idei évadunk vége felé közeledve, négy héten keresztül újra 20. századig jelentős alkotókat idézünk meg szakértőik segítségével. Tavaly már másik adásban föl Déri Tibor, Juhász Ferenc, Nagylán Szló, Vas István, valamint Zelk Zoltán alakját és életművét. A most megidézett négy alkotó, Mésző Miklós, Nemes Agnes, Vörös Sándor és Szabó Magda kicsit jobban előtérben vannak ma is, mint a tavaly megidézett négy, négy művész, de azért kevésbé foglalnak el központi helyet, mint művei történelmi kor, korszakában. Hogy mit tanulhatunk tőlük, ezekről is fogunk beszélgetni. Ma először lehet Mésző Miklós szellemidézése következik, ebben pedig Mária Diana lesz a segítségünkre, irodalomtörténész a Mésző Miklós Egyesület elnöke, akivel egy egész órán keresztül fogunk beszélgetni erről a nagy gazdag életműről. Először is köszöntek a stúdióba, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm én is a hallgatókat. Az átkötés baka és mésző között nyilván rögtön szexáron keresztül adja magát, és hogyha én is egy személyes voltam, szeretném az adást is személyesen kezdeni. Te miképpen és hogyan találkoztál a mésző életművel, mennyire következik ebből, hogy magad is mésző szakértő, mésző kutató lettél? Mert a kettő hol összefügg, hol éppen nem biztos, hogy segíti egymást a rajongás a tárgy iránt. Tehát azért inkább segítheti. Hát, hogyha bakát és mészőt szexárt köti össze, akkor ö... Mészőt és engem pedig Pécs, ami, uh -huh. amíg szek, szek, ö, di hatás alatt is áll, úgy gondolom. Én Pécsen ö, folytattam az egyetemi tanulmányaimat, ö, Győrből érkeztem, és ez mindig kérdés, hogy a közoktatásban találkozzik-e valaki az adott szerzővel, és ö, ugyan nagyon klassz gimnáziumba jártam, de ott nem jutottunk el ö, mészőig, és ö, nem csak a mészői szövegek, de a mészői kultus sem, sem ért el győrig, ö, és az otthoni, a gyerekkori polcomon ugyan szintén voltak nagyon klassz könyvek, ö, Kafkától Eszterházinát át ö, Boris Fianig, de mészői szintén nem, nem, nem leledzett ezen a polcon a, a minden napra egy mese kötetre emlékszem. Uh -huh. Erről meg biztos beszélni, hogy az, az irodalom politikai okok miatt alakult úgy. Ez az életmű, hogy a mesék egy időben jóval kanonikusabbak voltak, mint a... Igen, az volt sokszor a parkolópálya. Pontosan. A szilencium alatt. Szóval Pécsen ö, találkoztam először igazán mészői, fajsúlyos mészői szövegekkel, és hát nem volt ö, nehéz... Szóval, hogy könnyű helyzetem volt, mert kettő mésző monográfus is éppen akkor Pécsen tanított, ugye egyikük Tomka Beáta, másikuk pedig Szollá Dávid, aki akkor ő, valóban órákat adott Pécsen, most már nem, nem ott dolgozik. És ő, úgy emlékszem, hogy Szollá Dávid egyik 50-es évek órája volt, egy nagyon, nagyon meghatározó kurzus, amikor amikor az atléta halálát olvastuk, és uh -huh. abból lett egy referátumi dolgozat, szóval hogy az valahogy így dagad-dagad, aztán a, <coughs> a doktoriós iskolánál is egy nagy diszertációval, de az első szöveg azt hiszem a Saulus volt. Szóval még az atléta halála előtt a Saulust Saulust olvastam, és az ilyen szikárabb, rövidebb novelláit, mint ahogy ugye az obligát a jelentésütegéről, vagy mondjuk a koldustánc a nagy kedvencem. Uh -huh. Ez az első prózakötetben, első variánsban szereplő koldustánc, az a, az, az egyik leg ilyen <coughs> szöveg a pályakezdésnél. Szóval ö, Pécsen találkoztam ezzel az életművel, és... Ö, és aztán a hagyatékhoz is uh, is kaptam, de ez egy következő körös kérdés legyen. Igen, igen, igen. A, ugye a, a rögtön kiderült, hogy a mészőnek műfaja regény mellett a kis epika is, az is, hogy variánsai is vannak a szövegeinek, és az is, hogy egy ilyen nagyon gazdag életműről van szó, hogyha meg akarjuk hogy korszakolni, akkor szerinted műfajok mentén érdemes, vagy inkább a periodizációt automatikusan a kronológia határozhatja meg. Uh -huh. ö, azt ö, mondanám, hogy is-is, illetve mind a kettő szempont nagyon érdekes. Mert műfaji szempontból is, és egy nagyon gazdag életműről van szó, hogy említetted. És a próza mellett beszélhetünk versekről, bápszínházi adaptációkról. Ugye a dramaturként is ö, dolgozott éppen az említett pár, parkolópálya időszakában. az áll, ne, Tőlünk nem messzel lévő állami akkor állami bábszínházban. Ö, drámairól is, hogy az de, ablakmosó, pontosan, ami elég hírhett bemutatója volt. Igen, az ablakmosó bunker, és különböző én kísérletező színpadi munkákat is írt mész És ami nagyon érdekes, hogy ő filmes munkákon is egészen szisztematikusan dolgozott. Ö, több film, filmforgatókönyvet is írt, ö, több mesejátékhoz is írt ö, forgatókönyvet ö, szóval. Nagyon sokrétű ez, ez az életmű, és műfai szempontból is nagyon, nagyon változatos. És hogyha azt nézzük, hogy milyen a szakaszolása, akkor mondjuk több pori, töréspont figyelhető meg benne. Ugye ez pont a, az említett politikai okokkal is magyarázható. Éppen elindult volna ez az írói pálya a vadvizekkel, és ö, ö, korai folyóidat publikációk is, mert a 40-es években voltak, amikor ö, Ugye végez a jogi egyetemen mészőj, azt tervezi, hogy a nem fog ö, ö, doktori tanulmányokat folytatni, megkapja a jogi doktori ö, diplomáját, és aztán behívják a, a frontra. Ö, és ez egy óriási törés volt 44-ben az írói pályán. Ö, Emberként pedig az egy legnagyobb egzisztenciális tapasztalat. Bocsáss meg, hogy az szabadba Igen. vágtam. Igen, ö, azzal nagyon sokáig próbál számot vetni különböző írásaiban is, és ezzel nagyon sokat küzd, hogy, hogy ezt a háborús tapasztalatot hogyan lehet hát, túlélni, vagy valahogy átdolgozni magában. Erről a Sötét Jelek című kötetnek a prózai írásaipől nagyon jól. Mert a vélelmezése szerint ott a fronton nyilván háborús helyzetben gyaníthatóan öt is embert. Ez egy kérdés talán, amit én a Nádás Péternél olvastam, igen, hogy ez nagyon igen. foglalkoztatta már a mészőt, hogy ő vajon megölte valaki mást, vagy sem. Igen, és azt is fontos tudni, hogy ő dezertált, és kétszer, is hát haza a volt szóval ő, ő mindent megtett azért, hogy ebből a szituációból meneküljön, vagy kiszabaduljon, és ez valóban egy óriási morális problémája volt, hogy, hogy valószínűleg ölt embert. És aztán ugye ez a sötét jelek kötet, a kiadása is egy nagyon érdekes történet. Ugye 56-ban a forradalom után bizonyos szegmenseit nem tudta kontrollálni a hatalom a az országnak ilyen volt a kiadó, a kiadók például. És 57-ben tudott így a a rosszlán cenzúrán a sötét jelek kötet, amiben ö, valóban mebbevágó írások olvashatók, például a háborús tapasztalatról. De akkor még ezekben a szövegekben, és látszik a mészői küzdelme ezzel a témával, az emberölés, mint explicit jelenet, nem, nem, nem tűnik fel. Uh -huh. Ö, van nagyon sok olyan novella, ami állatokról szól, vagy az állatok, a természetnek a rongálásáról, vagy a, a nagyon kegyetlen bánásmódról ezek, ezekkel a lényekkel szemben. Ö, és valahogy ez így csúsztatta át azt az üres helyet, amit, amit, ami az emberölés maga ezekben a, ezekben a novellákban. Szóval a sötét jelek, egy, a cenzúra kijátszása szempontjából is egy nagyon érdekes kötet, és a háborús tapasztalat is abban sűrűsödik. Már a címe is nagyon sokat mondó, Igen. azt hiszem. Ha azt kérdezem tőled, hogy a Mész, hogy akár a Kiseppikában, de most maradjunk fel a nobel mennyire kapcsolódik a magyar irodalom korábbi hagyományához, akkor nekem a válaszom az lenne, bár nem magamat kérdezem, hanem téged, hogy nem nagyon. Tehát ő inkább egy ilyen nagyon nagy megszakítás a 45 után, itt Cezura után, mintha tényleg egy részben új nyelvet, részben új formáját keresné a kisepikának, ahhoz a novelistikához képest, aminek a fél-egy korábbi jelesei, kosztolányi Karinti. A, amit a tökére fejlesztettek kis túlzással, Gelléri Andor de uh -huh. hát, mint hogyha Mésző nagyon mást keresne a kisepikában is. Erről mit gondolsz? Ö, igen, az, az egész pályára jellemző, hogy, hogy kísérletezik Mészőj, és valahogy amikor megtalál egy formát, vagy egy beszédmódot, vagy egy perspektívát, akkor abból állandóan, állandóan kimozzul. Vannak Hát Ő Zsák utcának nevezi például a, azt az utat, ami a, a film című ö, ö, írásáig, művéig ö, vezet, ami egy határpont a, a mészői prózában, és utána teljesen mást, teljesen más, csinál. Nagyon más a, a, az úgynevezett próza, ami a, az életmű, és akkor így visszatérünk a, a korszakoláskérdésre, tehát ami az életmű vége felé ö, Íródik, és nagyon-nagyon más az a, inkább a példázatossággal, a parabola formájával kísérletező próza, ami például az Atléta halálában, a Saulusban, vagy a ö, említett jelentés ötegéről című novellában és kisebb ö, írásokban érhető tetten. Tehát a kísérletezés, vagy a hagyományokkal való szakítás az, az ilyen szempontból tudatos is ö, mészőnél, és ö, Hát ahogy most az világirodalmi, vagyis a magyar irodalmi elődöket említed, én azt hiszem, hogy a világirodalmi hatás az, ami, és itt nem beszélünk feltétlenül közvetlen hatásról, de, de nagyon fontos, hogy miket tapasztal, ugye ő olvasott franciául, németül, szóval, hogy, hogy miket miket tapasztal ezekben a, ezekben a közegekben. És azt hiszem, hogy ő erősebb a világirodalmi vonulat az ő prózájában. És hogyha arra megyünk tovább, hogy mennyire személyes vagy önéletrajzi uh -huh, ez a próza, uh -huh. arra szerintem megint különböző válaszokat tudsz adni, mert én azt gondolom, hogy igenis, meg nem is, de most ez egy ilyen tipikusan semmit mondom, de hallgassuk meg inkább, akkor már nem is diánát. Ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert a személyesség az, ami... Bevallá, tehát a bevallás, bevallása szerint egy tőle nagyon távoli ö, ilyen... Szóval nem szeret nyilatkozni például a saját személyéről, vagy a saját ö, ö, ilyen privát, privát ügyeiről, és ö, és nem is szeret a prózájában, a, tehát bármilyen írásában személyes életanyagot átdolgozni. Van egy ilyen, vannak, több ilyen nyilatkozata van nek, és a Szigeti Lászlóval készített párbeszédkísérletkötet is ilyen szempontból unikális volt a 90-es években, mert nem nagyon nyilatkozott privát ügyekről korábban, és ez a kötet valahogy kinyitotta ezt a, ezt a témát. Erről a távolságról eszembe jut az az anekdot, amit Márton Lászlótól hallottam, mm -hmm. aki maga is jól ismerte Mésző tanítványának, nem nevezném, de jól ismerte, Igen. hogy amikor Mésző telefonon keresték, és megmondták, hogy hallom Mésző, mikor most keresem, akkor azt válaszolt, hogy az beszél. És ezt a Márton nagyon rájellemző frappánság frapánssággal úgy tudja jelezni, hogy ez is ezt a távolságot hivatott jelenteni. Talán ugye született mész, hogy a világháború nagyon hamar meg is tört a pályát, és utána nyilván a 45-48 utáni fordulatok is nehezítették. 60-as évektől talára -e arra a saját hangjára, ami éppen az állandó hangváltásokban nölt testet? Ö, igen, most a 60-as évekről, hogy, tehát az a szilen, szilencium, ami a az 50-es években kezdődött, az nagyon sokáig tart Mészőnél, és ezt is ö, többször hangsúlyozza aztán az irodalomtörténet is, hogy ő ö, nem adott engedményeket a, hatalom, a hatalomnak. Tehát azok a gesztusok, amiket elvárt, elvártak tőle, például acélék, azt, azt Mésző, hogy nagyon sok esetben nem tette meg. És ez is okozta, hogy nagyon sokáig volt ő parkolópályán. Volt, hogy álnéven írt ö, szövegeket, például Molnár Ilona ez egy ilyen álnév volt, és ezt egy polcal közösen felvett álnév, tehát ők közösen dolgoztak, például a gyerek... A nem de ezt a én a... nem hangzott el, de ez eléggé nyilvánvaló, vagy közismertény, a Mésző Miklós felesége volt, maga is író, egyébként pedig pszichológus, és ez a közös álnevük volt, ugye? Igen, igen, igen, igen. És aztán a 60-as években születtek, tehát az említett sötétileg az ötven hetes, és ö, ugye az első ilyen nagy ö, regénye, az atléta halála, ami 66-ban jelenhetett meg ö, Magyarországon, és előbb ö, jött ki Franciaországban, 65-ben. Az volt az a szöveg, amit ö, hát folyamatosan visszadobott a kiadó, és ö, és aztán, mivel Franciaországba ki tudta küldeni, ezért a külföldi kiadásig kényszerítette, hogy, hogy kiadják Magyarországon is. A német kiadással együtt jött ki 66-ban. És ez az a 60-as évek második fele, amikor a nagymésző recepció, tehát az az első hulláma elkezdődhetett. És utána ugye publikálta a Saulus, aztán jöttek a, a nagyobb, nagyobb művek, a film például. Szóval a 60-as években indult be az az írói pálya, amit, hogyha jól matekozunk, ő már 40 plusz, tehát ugye 21-es születésű, ő, ő már több mint 40 éves. Most van egy nagyon érdekes nyilatkozata, a Pille Magánya című kötetében, Alex Szagárolynak nyilatkozott erről. Ezt most felolvasom. Üdvendem szépen. Tehát itt a fiatal íróságról, mint egy ilyen, mm, ilyen megbélyegzésről, vagy olyan fogalomról, ami megbélyegzi az írókat, erről beszélmészőim. Ezt mondja, néhány nemzedéktársammal és velem furcsa dolog történt az elmúlt 8-10 évben. Rettenetesen gyorsan kellett megöregednünk. Korábban, vagy akkor is a hivatalos megítélés meglehetősen kritikusan, amivalensen állt velünk szemben irodalompolitikai politikai szempontból járhatóbb út volt minket úgy idézőjelbe tenni, megkérdőjelezni, amennyire lehet semlegesíteni, hogy eldöntetlennek, kibontakozatlannak, kísérletezőnek, rögeszmésnek jobb hián fiatalnak minősítettek. Ilyen volt a besorolásunk, ami egyúttal burkolt negatív minősítést is jelentett. Már amennyiben egy alkotót érinthet az ilyesmi. Nem hiszem, hogy deresebb fejű, fiatal írókat számon tartott valaha is a magyar irodalom. Mm. Tehát a, a megkésett pályakezdés, az látszik, hogy, tehát az, hogy az első ö, nagyobb szövegeit Mészai a hatalmas években tudta publikálni, látszik, hogy ez, hogy ez egy ilyen kikényszerített, a hatalom által ö, irányított pályaív volt. Ez azért érdekes, bocsáss meg, hogy szabadba vágtam, mert például a tavalyi évben már taglalt Juhász Ferenc, mert nagyon hamar indul a pályája, mm -hmm. vagy a Csóris Sándornak, vagy a őrs Istvánnak. Tehát itt nyilván ennek különböző politikai okai vannak, hogy ez az az időszak, amikor nagyon fiatalon is tud valaki megöregedni íróként, és a másik oldal pedig ez, akiket sokáig késlehettek. És hát a 60-as évek az tényleg nagy korszak a magyar prózának, ha most teljesen dréle Sánta Ferencre gondolunk az ő pályárállásukra, akkor uh, érdekes, hogy Mészkortársa is ennek a két nagyírónak, de közben meg annyira nem, igen. remetébb sokkal. Igen, igen, igen. S, ö, s most ö, ugye említettem, hogy Pécsen ö, a diszertációm nagy részben és hát igazából mészője a fókusz, de van egy kis fejezetén én valahogy innen indultam, hogy ez a 60-as évet példázatos irodalma Sánta, ahogy említett, Sánta, Fejes, Déri Tibor, Déri, ugye igen. a Déri esete is eszmentlenül érdekes a bebörtönzése után, hogyan tudott újra ö, Érvényesülni. Vagy éppen milyen kompromisszumok erre? Milyen abszolút, és hogy a GAUX-ben, ami szintén a 60-as években ö, ö, ö, jött ki, tehát ott a, a bebörtönzésnek a tapasztalatáról, hogyan ír, és hogy ezek kell az úgynevezett példázatos írásokkal összevetve a mészői magas iskolája, ugye, ami a sötét jelekben jött ki először, vagy a, az atléta halála Tehát hogy, hogy annyira más típusú prózapolitikát művel mészőj, az atléta halálában az a lineáris szerkezet, hogy a társadalom ábrázolásnak azok a, a elvárt bevetsémái, mennyire ellene megy ezeknek a, ezeknek a Ilyen elvárásoknak, tehát ö, ezekkel a ö, szövegyekkel összevetve tűnik feltelenleg inkább azt, hogy, mész, hogy mennyire ilyen önálló utat járt ezekben az években. És hogy a a mennyire nem a mentelmi joga annak, hogy áttételesen beszéljünk valamiről egy pont egybe, hanem sokkal rafináltabb, vagy sokkal kiszámíthatatlanabb, radikálisabb módon kezeli talán a példázatosságot. Én azt gyanítanám. Igen, a sorok közötti olvasás, mert nagyon, nagyon érdekes, tehát hogy ez hogyan működött ezekben a szövegekben. Én a mesékben is úgy látom, hogy hogy van egy ilyen, ilyen tendencia. Ugye, mert ugye most a, akár a tótékat is veszik, az mm -hmm. is egy példázatos mű, ha tetszik a mindenkori tébolynak, meg ilyen fasizmusnak, vagy totalitáriuságnak, de nyilván más a megoldó képletem mondjuk, mint a mészőféle szövegeknek. E, és akkor itt vagyunk a Saulusnál, ami egyfajta kulcsmű talán a mészőprózához, vagy sokaknak talán a belépő szöveg mm -hmm. tud lenni, egyrészt a bibliai történet ismertsége miatt, másrészt pedig, mert olyan prózapolitikai eszközöket mutat nagyon feszes távon a mészői, ami szerintem lebilincseli az olvasóját. Nekem egy óriási olvasmányélmény volt. Uh, annak például mit lehet tudni a későbbi recepciváról, akár a magyar, akár a nemzetközi, a Saulusnak? Uh -huh. A Saulus, most onnan kezdeném, hogy ugye említettem, hogy mészői kéziratos anyagához, tehát a hagyatéki anyagokhoz nekem volt, szerencsém vagy van, ez egy ő, szabadon kutatható anyag. Ezt ö... még ő tette szabadon kutathatóvá, vagy már a polc állán a halála, uh -huh. halál, saját halála után? Ezt a 90-es években közösen egy, ö, egy szerződést kötöttek, hogy a Pimmel, uh -huh. hogy ott, ott fogják ö, letenni, és aztán polc halála után vált, tehát az ő, ö, a polc hagyatékának egy része is ott van, ö, és uh, igazából azóta szabadon kutatható, csak amikor én 2017 körül uh, hozzáférést kaptam, akkor ez a sok-sok dobozban álló hagyaték. Uh, hát voltak olyan dobozok, nagyon szépen rendezett volt egy része, de voltak olyan dobozok, amire az volt egy, vagy átnézendő, tehát hogy ott voltak ilyen misungos uh, anyagok, amik borzalmasan izgalmasak voltak. Tehát a, a szerződésektől kezdve, és onnan nagyon sok mindent meg lehet tudni, hogy milyen szerződéseket kötött mondjuk a filmvállalattal, bizonyos kiadókkal, a levelezéseken át, most az Éva Haldimannal folytatott levelezésekkel molyolgatunk az egyik kollégáma. Egy Svájcba magyar irodalom kritikus volt, akinek például a levelezése mint Szabó Magnával, mint Kertész Imrével külön Kötet berendezve meg is jelent a, a Szabomagdáé és meg a kertész is. Pontosan. Csak lábjegyzetelni próbáltam, igen, bocsánat. Igen, Talán igen. már elhunyt a hölgy, maga Éva Haldiman is néhány évben, de igen, igen, egy igen. Egy ilyen nagy nyugati receptora volt ezeknek az a szerzőknek. Azul. Tehát az Éva Haldimanna folytatott levelezés alapján látszik, hogy például a német recepcióért mennyit tett a Haldiman, hogy ő állandó húzavona van ö, mondjuk a, a vízumokért, vagy az útlevélért ö, mésző és a hivatalok között. Ö, van, hogy ö, tehát hívják őt például Bécsbe, író az a különböző kerekasztal beszélgetésekre már a 60-as évektől, amikor úgy említettük, hogy a nagyobb művek ö, már kijöttek, és ö, a korábban két évre adott vélbe, aztán két-három hónapot, vagy két-három hetet pecsételnek bele, tehát ennyi, ennyi, ennyi idegi engedik ki, ki és Éva Haldiman az, aki nagyon sok esetben kerülőtakon külön levelekkel ö, kéri ö, a svájt, hogy, hogy elintézi, hogy Mészőj kimehessen bizonyos helyekre, és nem utolsó sorban ő fordítja, tehát hogy ő egy óriási kultúra közvetítő, ő fordítja ö, Mészőj például beszédeit, kerek azt a ö, Elhangzott elhagzott beszédeit, műveit németre. És a kiadók között is me me mediáltát. Tehát azt látni, hogy, ö, hogy ö, ebben a hagyatékban például ilyen anyagokat lehet találni, amikor korábban nem tudtuk, ö, ilyen szállakat fel lehet fel lehet fejteni, és a Saulushoz kapcsolódóan is ö, áll ebben a hagyatékban egy olyan mappa, amire az van ráírva, hogy a bárányok kapujában, ugye ez volt a Saulus ö, korábbi hát munka címe. Ö, még ilyen címen publikált is a Saulus részletet mészőj, és ö, Ebben a regény, vagy ebben a ö, mappában a teljes saulusi jegyzetanyag megtalálható. Azt tudni ö, bizonyos nyilatkozatok alapján, például Kukoreli Endre erről beszélt, aki egy időben nagyon közel volt mészőjhöz. Szó szerint Szó szerint is. Ezt akkor mondjátok, kérlek, mert nem, ez a, nem, nem, licsit, ez a kis orosziban egymás mellett igen. volt nyaralójuk, igen. aztán a nádasnak is, majd a nádas megmondta, hogy mindenki ott van, és utána szépen felszámolódott igen. ez a kisoroszi oroszi gyarmat. Igen, igen. Tehát Kukorelli például egy, egy Pont egy kisoroszi mészőegyesület által, a skárosi Jendre által szervezett ilyen beszélgetésen azt mondta, hogy a Saulusnak ő is tudja, hogy volt korábban egy hosszabb kézirata, ami már a pálfordulás utáni időszakról is szólt volna. Uh -huh. Ugye itt a Saulus ott metszi el mésző regénye a pál történetet, amikor mielőtt a pálfordulás bekövetkezne. De mésző még írt egy korábbi verzióban egy, egy terjedelmesebb változatot, Hát ezt, ugye, ez meg sem isült. viszont ebben a bárányok kapujában, mappában ott van a, a jegyzetanyag, térképekkel, ö, ö, különböző bibliai idő, idézetekkel, ö, levelekkel, egy cecei lelkész rokonával egyeztetett ö, bizonyos passzusokat, hogy az stimmeljen tárgyi szempontból. És ez azért is érdekes, mert korábban ö, Mésző nyilatkozott arról, hogy az ő egyetlen ihletője egy ravennai... Ö, mozaik portré Szentpárról, és hogy ez a por, ö, mozaiknak a darabkáit számolgatta, miközben ö, a Sauluson ö, dolgozott, és hát ugye ez a mappa ezt Igazából cáfolja. Tehát uh -huh. hogy látszik, hogy mennyire municiózus munka előzte meg a, a Saulus megírását. De mind a mozaik, meg mind a térkép azt hiszem olyan szuper metafora, Igen. ami kicsit uh, ki is takarhatja a értésünket meg segítheti is, mert a térkép is több műcímében szerepel, Igen. és ez a mozaikosság is nagyon jellemző, és már többször említette ezt a hagyatékot, hogy az ő módszeréről, írói módszeréről mi az, ami tudható, mert ez alapján azt gondolom, hogy egy radikálisan átíró, újraíró, abszolút perfekcionista alkotóról beszélünk, aki folyamatosan dolgozott a saját szövegein, és ezek szerint a korábbi változatokat nem bízta Max Brodra, hanem ő maga semmisítette meg. Ebből a szempontból egyfajta mentoráltja, Nádas Péter is az ő útját járja, bár ő valamit elégetett valamit Körte igen igen igen, igen, igen, igen, Szóval hogy dolgozott Mész, mi az, ami ebből rekonstruálható ezekből a hagyatéki igen. archív szövegekből? Uh -huh. Ö, talán a legjobban az például a, tehát a munka módszert a pontos történetek út közben kézirata. Mutatja meg. Ugye erről is keringtek korábban, mindig is, mióta a 70-ben publikáltak a Pontos történeteket. Tehát történ bizonyos anekdoták, hogy, hogy polc ellen történeteiről lehet szó. Ugye ez a hálával annak, hogy megőrizte ezeket a történeteket, ez szerepel motóként a könyv elején. Tehát ez is igazolja, hogy itt Polc ellen nagy szerepet játszott a, a kötet megírásánál. De, és ez volt egyébként a, a hagyatéki kutatás egyik legizgalmasabb pontja. A, a pontos történetek dobozban ott vannak Polc ellen ö, gyűjtött ö, történeteinek a gépiratos anyagai. Ö, ugye úgy emlékszem, hogy Berta Mária mert a, azt hiszem, igen, az, aki tehát a Polcelán magnószalagokra mondta ezeket a történeteket, amikor ö, nyug, Dunántúlon és Erdélyben otthon utazott, ö, de ezek a, ezek a magnószalagok nem maradtak fent, én nagyon sok helyen a médiatártól kezdve bizonyos magánleveleken keresztül, tehát próbáltam ezt a szellet fejfejtani, hogy, hogy megmaradhattak -e ezek a magnószalagok, valószínűleg a gép, tehát aki leírta a gépíróként, Mária, ezt a, Marta Mária ezt a, ezt a szöveget, vagy a, az anyagot, ő nála maradhattak, tehát ez nincs hagyatékban. Viszont a gépiratok ott vannak, és amit ugye azt kérdeztet, hogy a írói munkamódszer hogyan követhető végig, ott vannak polcjavítások is, és kifejezetten látszik, hogy a polc ellen saját anekdotái, tehát a, a pszichológusi analízisei is ott vannak, tehát hogyha meglátott egy kisgyereket, aki beteg volt, akkor le ezekben a gépiratokban hosszasan ír arról, hogy mi a diagnózis az szerinte. tehát hogy mi lehet a, a probléma de visszaemlékezései is vannak, reflexiói is ezekben a, a géptratokban, és ö, ö, palliumról palliumra látszik, hogy ezt hogyan redukálja, hogyan dolgozza át mésző, és aztán a szövegről összevetve megmutatkozik, hogy a, az írói kézét, tehát mésző kézjegy az, az eszméletlenül, tehát hogy, hogy nagyon alaposan átdolgozta ezt a nyersanyagot. Ö, azért is érdekes a pontos történetek szövege, mert itt Pont egy olyan mi hatás által vezérelt ilyen projektet is visz mészőj, ami az objektivitásról szól, uh -huh. vagy egy, egy új fajta nézőpontról. A blend használja, amikor a, a pontos történetekről ír, és azt mondja, hogy ő olyan blendét próbál találni, ami, ami valahogy reflexió nélkül, vagy nagyon közvetlenül rá, rá, lát rá arra a világra, a, ahol utazik mondjuk ez a főszereplő. És tehát ilyen nagyon speciális optikát, vagy nézőpontot ad ennek a, ennek a főhősnek. És egyébként a szöveg alapján Ugye Libusnak hívják ezt a, ezt a főszereplőt, azt lehet tudni a polcmészői nemrég kiadott levelezéskötete alapján is, hogy Libus az, az e a az otthoni beceneve volt, tehát hogy, ö, szóval, hogy valahogy egy nagyon érdekes ö, objektív Rob Gry hez szokták hasonlítani, de az a Francia, új regény, o, francia ugye? Új regény, igen. Ö, viszont azért van egy olyan eltérés drog díjat vagy a francia új regény ö, íróitól, hogy ott ugye az antropocentrikus beállítódást próbálják tagadni az új regény, ö, írói. Most ehhez képest mésző, hogy nagyon erősen ehhez az adott, tehát ez a női karakterhez köti az egész, a ezt a szemlélődés, az a, az a, az a sajátja. Ö, és az is érdekes, hogyha alaposan megolvassuk ezt a szöveget, tehát ez az objektivitás egy ilyen hívószó lehet, vagy a közvetlenség, és közben vannak olyan szakaszok, amikor, amikor ez a Libus nevű szereplő rettegés fogja el, mondjuk férfiak társaságában egyedül utazik, vagy egy csatlakozást elvét, és ott kell éjszakázni a, a vasútállomáson, kettő idegen férfi társaságában, és egy Pár félmondatos reflexió van, a, a maradt arról a regényben, hogy ő hát már megtörtént vele a legrosszabb, tehát ugye itt az asszony hogy a frontorra vagy a poltelen megerőszakolására is gondolhatunk, tehát hogy ő miért is fél ilyen kiszolgáltatott helyzetben. Úgyhogy a, a női perspektíva, uh -huh. vagy az a Ceausescu érában, vagy a háborús időszakban ért bántalmazások, azok ilyen szempontból beleíródnak, tehát nem tud teljesen objektív maradni ez a... És nyilván, bocsánat, mert nem akarok pszichológizálni, de az ő kettőjük kapcsolatának ilyen szempontból a különböző világháborús trauma az biztos, hogy egy nagyon fontos, vagy kibeszélt, vagy ki nem beszélt része lehetett. Már amit említettél a polcán kapcsán, amit maga megírt az az, a Fronton című memoárjába, hogy vele milyen dolgok történtek a világháború alatt. Ezt még oda kötném, hogy mind a kettőjük számára egy sorsfordító volt a világháború. De beszéljünk egy kicsit a film című regényről, már csak azért is, mert ott egy párról olvashatunk, vagy egy párt láttat az elbeszélői kamera, amely egészen különleges, radikális kísérleti regény volt. Készült belőle egy film is egyébként igen. a filmből, ha jól emlékszem, Darvas, Darvas Iván igen. és Temesi Hédi igen. szereplésével, ami megint egy nagyon különleges poétika és nagyon különleges végeredmény, hogy ott mi érdekelhette Mészőt, hogy írjon egy film című könyvet. Igen, ezt a berlini időszak alatt írta egy részét ennek a ennek a könyvnek, és... A filmmel kapcsolatban ugye a Vorhol kamerája az, ami az egyik leg, tehát ami ilyen lényegi, lényegi reflexiója mészőjnek. Azt hiszem, hogy igen, én ehhez is hoztam egy idézetet, hogy szabad na, én, Ugye az a címe ennek a, az eszének, hogy Vorhol kamerája, a tettenérés tanulságai, és, és nagyon kötődik ahhoz a perspektívához, vagy blendéhez, vagy optikához, ami, ami például a pontos történetekben is egy teljesen más módon, de, de érvényesül. Az elejét idézem, borholnak az Empire State Buildingről készített filméről van szó. Itt az a kísérlet Warhol részéről, hogy az épülettel szemben egy kamerát helyeztek el, amely reggeltől estig működött, a film nem egyéb, mint amit a kamera be tud fogni, ami, ami eléje kerül. A beavatkozás csupán annyi, hogy időnként újra töltik a gépet. Tehát gépiesen tökéletes érintetlenség berögzíti a történéseket. Az eredmény egy teljesen formátlan, jelentés nélküli film, legalábbis a szokásos értelemben, melyben összekeveredik az adatszerűnek és képzeletbelinek dimenziója. És mindkettő átcsúszik túl az életszerű és képzeletbelén valami tisztán álomszerűbe. Sommázva két vágyunk lehet tetten a valóságot és eltérni tőle. Tehát ez a, a tettenérés az mészőnél egy ilyen fontos és sokszor emlegetett szó, és itt is valami olyasmivel kísérletezik, amit, amivel a, a pontos történetekben csak teljesen más módon, hogy itt egy forgatócsoport kíséri ezt a, ezt a két embert, az öregasszonyt és az öreg embert, ugye így hívja, így nevezi meg ez a, a, a narrátor, és aztán revetíti a, a jóval korábbi, történéseket, tehát uh -huh. egy több id idődimenzió igen, igen. csúszik össze, és... A tér az azonos. Igen, igen, igen, ahogy a vérmezőn ott Igen, a Város Major vérmező, a Csaba utca és vidéke. Igen, igen, igen. Tehát, és egy, az az 1912-es véres csütörtökön zajló események, és, és egy bűny, -bűny is beleíródik, tehát itt van egy ilyen váltogatás, egy ilyen idősik váltás. és egyébként ugye azt mondja a Mésző, hogy a film egy ilyen határpont, és valóban ezt aztán nem is írja tovább. Nekem a film volt az egyik, hogyha az a kérdés, hogy mi az mondjuk az egyik mi akkor biztos, hogy a film köztük van, mert hogy olyan radikálitása van, és nem csak akkor, amikor publikálta, hanem a mai, mai szemmel is, hogy annyira, annyira friss és annyira szubverzív szöveg, hogy szerintem az az egyik legfajsúlyosabb a a életben. És elmegy a falig, és onnan nem is, igen. nem is tud tovább menni, tehát más felé kell mennie. Igen. Ha viszont a filmről beszélnek akkor nekem most az az alkotó jutott az eszembe, akivel nem tudom mennyire rokonítható szerinted mészőj, de a Mándíván. Uh -huh. Aki egészen más műfajokban, meg más téteket, de, de részben az a filmszerűség nyilvánvalóan, meg ez a fajta ilyen különleges optika talán uh -huh. az, ami így rokoníthatja őket, csak a Mándinak egészen más jelentett az otthonosság és azt hiszem, meg más léptékben is gondolkodott, de szintén egy kísérletezőbb prózaíró volt, és nem úgy volt népszerű, mondjuk, mint a korban a nagyszerű örkény István, vagy a már említett Fejes Sánta. Uh -huh. inkább egy rétegíró, ha tetszik, de annak viszont nagyon fontos, és a mai napi nagyon fontos hatása van. Igen, a nem kell átszállni ebbe az irányba, csak nem, ez nem, egy nagy, ilyen... Ez egy nagyon érdekes meglátás, és a Mándi-Mésző kapcsolatot annyira sokan emlegették, és most kezdték ezt feldolgozni szisztematikusan vagy tudományos szempontból a ő, nemrég jött ki egy kötet a kiárat kiadó és a mészői Miklós Egyesület gondozásában, és ott kettő tanulmány is szól a mészsői kapcsolatról. A, az egyik szerző Szabadhegyi Anna, aki az Elte doktorandusza az OTD-ken indult ezzel a, ezzel a témával, és az a tanulmánya címe, hogy a nézésre kényszerített szem, tehát itt is az optika, az a látásmód, az. az Különösen fontos, vagy az elemzés szempontjából is fontos. A másik ö, tanulmánynak pedig Szolá Dávid a szerzője, és ő a, a politikai poétikai kérdésekkel is ö, foglalkozik. Ö, ugye Dávid már itt korábban egy ottlik mésző összehasonlítás is, illetve a monográfiában nagyon sok összehasonlító ö, szövegrész van, de ez egy friss, ez egy friss ö, tanulmány. Mm -hmm. kapcsolatáról. Ha tovább nézzük a 80-as években ennek a pályának az alakulását, és akkor megint egy mészői szót dobok be, akkor merre megy tovább, A még nem idős, de már mondjuk úgy idősödő mész, illetve ezt a világirodalmi ami száradcsöfele egység elemének jól sejtem, egyszerűen van politikai és politikai kontextus. A politikai kontextussal talán megelőzi egy nemzedékkel, a nála egyébként 12 éve fiatalabb Konrad Györgyöt, meg azt a fajta politikai attitűdöt, ami nyugat-európában a magyar ellennézéki értelm Jelentette. A másik meg ez az irodalmi, politikai beágyazottság, hogy mennyire tekinthetünk Mészőre, úgy mint világirodalmi szerzőre. Uh -huh. A világirodalmi hatást ugye már említettük egy, egy ponton, tehát hogy mennyire fontos az, hogy, ő, hogy Kemült, az új ő regényt, ő már a többit olvas Mésző. A Szexárdon, a Mészői Házban, Kapott helyet például mésző könyvtárának egy nagy része. Ugye a szedi mészőházat azt a korábbi vájor, városmajori otthon képére formálták, és van is egy szuper leel urbanik tímáik csinálták a, a mészői könyvtárról, és onnan nagyon sok mindent le, lehet megtudni. Mészői olvasmányiról, tehát hogy milyen hatások érték. És a másik ilyen nagyon jó forrás szöveg az, az a Műhely Naplók című uh -huh. ö, csodálatos könyv, a filológusok ö, legnagyobb örömére ez létrejött. Tomka Báta és, és ö, Nagy Boglárka készítette. Ö, úgy emlékszem, hogy Polchalálának évében jött ki, és, ö, vagy talán egy-két egy -két évvel utána, ö, de ugye korábban kérdeztett, hogy Mészőj a személyességhez hogy állt hozzá, a, tehát erre egy válasz az, hogy ő nem személyes naplókat írt, tehát nem azt, amit egy közember általában, hogy mi történt vele aznap, vagy hogyan viszonyul az élete történéseihez, hanem hanem magától egy nagyon érdekes módon eltávolított a személyességnek, még a csiráját sem tartalmazó műhelynaplókat, az olvasmányairól, uh -huh. az ötleteiről, a szövegkezdeményeiről, és ezekben is nagyon sok világirodalmi ö, anyag összegyűlik. És az is érdekes, hogy, hogyha Mésző is a világirodalom témájáról beszélünk, vagy hogy Mésző milyen szövegekkel dolgozott, hogy nem csak a disziplína, tehát az, az irodalom, hogy a szép irodalmi szövegek foglalkoztatták, hogy, hanem nagyon sok olyan anyag, ami még a mi perspektívánkon is kívül áll, tehát például néprajzi szövegeket azokból bőven merít. Nagyon szerette a nyelvi rétegeket, akár a... a... De leírás nagyon érdekelte eleve, nem? Hogy, hogy lehet leírni dolgokat. Igen, igen. De az, hogy, mi, hogy a nyelv hogyan működik, Aha. és hogy milyen különleges szavakat lehet akár nép, népnyelvi rétegekből, vagy a slang rétegeiből kikapargatni, vagy kigyűjteni, az egy nagyon érdekes tapasztalat. Például a naplókat nagyon szerette. Koszima Kossz, Wagner naplója, Wagner Aha. lánya, Liszlánya Wagner felesége, Kossz, Tehát, hogy, hogy ő nagyon unikális szövegekből dolgozik, és az is extra érdekes, hogy még a próza fordulat előtt, amikor a szövegjáték az intertextualitás dívik ugye a próza fordulat utáni hullámban, aztán persze a 90 es években. Tehát előtte alkalmazott annyira érdekes intertextuális eljárásokat, amiket csak ilyen municiózus, vagy nagyon alapos ö, filológiai eljárásokkal lehet kimutatni, hogy egy-egy mondat lehet, hogy nem mészői mondat, hanem valamilyen néprajzi, ö, leírásból vagy kötetből származó. Tehát a műhely napló kötet és a hagyaték az erre csodálatosan alkalmas, hogy egy nagyon jó forrás, hogy lássuk, hogy hogyan működik ez a ez a merítés, vagy ez a mélysége? Most a prózofordulata egy nagyon fontos fogalma doptába, és mehetnénk erre tovább, Igen? azt hiszem, mert hogy a prózofordulata az, amit ugye egy nagyon nagy formátumú hatású kritikusnak, Balassa Péternek köszönhetünk, és amely 70-es évek végi akkori fiatal magyar prózát állította egy új röppájára. Ezt az Eszterházi Péter, Nádas Péter, Lengyel Péter, Hajnóci Péter mentén Pétereknek is szoktuk nevezni, meg maga Balassa Péter is, mint Kősziklának az egyik ilyen purifikátor. Volt, hogy mindez, hogyan érintette Mészőjt, aki ugye ottlik mellett ennek a akkori fiatal irodalomnak ilyen paradox apa figurája volt, ugye két gyerektelen emberről beszélünk civilben, már Ottlikról és Mészőről, hogy egyrészt ez Mészőnek mennyire jött jól, mennyire segítette, vagy mennyire zárta őt be? mert ha arra gondolunk, hogy ez a nemes a Veszterházitól, hogy leírja egy lapra az Ottlik iskola határonyát, az ugyanúgy tekinthető, megint csak a balassa gyönyörű eszéje után egyfajta titulás apagyilkosságnak. Tehát, hogy a Mésző hogyan ment tovább a 80-as években, amikor egy nála, szinte egy-két nemzedékkel fiatalabb irodalom részben az ő nyomvonalán elkezdte a saját maga zsák Uh -huh. A Nádas Péternek van egy olyan mondata, amikor uh, mészői köszöntetik, 80 éves lett, uh, hogy... Uh, nincsen olyan magyar postmodern szerző, aki ne a mésző lépett, vagy bújt volna elő, de egyetlen szava van hozzájuk, Onánia. Mondjanádas a uh -huh. mészői attitűdjéről, és az egész posztmodernhez való viszonyáról, és a Grendel Lajosnak a Mésző könyve is igazából a, a, akkor még szövegirodalomnak titulált viszonyról szól a mészői és a és a postmodern próza viszonyáról. Ez a tények mágiája, ha igen, most fejből igen, mondom a címét, igen, ugye a az időskori műn... mészőinek az igen, elemzése. Igen igen, igen, igen. Szóval, ha jól értem az ő, ő hogy egy ilyen, ő, visz, ilyen ellentmondásos viszonyom volt az akkori, ő, vagy szövegműveléshez, viszont... Ő, Viszont olyan érdekes, hogy, hogy milyen a, a, annak a generációnak a viszony a mészőhöz, mert hogy ez valóban nagyon szoros, vagy most az adás előtt tényleg beszéltünk arról, hogy a, a Privát mésző című filmje, Gerős Péter Dérázsia rendkívül itt nagyon klassz lett az a portréfilm, hogy ott mennyire egymásnak ellentmondó ö, ö, ö, mondatok hangzanak el, egy, egy szerző, egy, egy szerzőtől. Ugyanarra a kérdésre, a radikálisan a kérdésre. más válaszok. Igen, igen, igen, hogy mészői hatott, igen, nagyon-nagyon, hogy mészői hatott, tehát, se, tehát semmiben. Igen. Ö, és hát nádas ö, monográfia született nemrég mondjuk Bazsányi Sándortól, és szerintem elég, vagy nagyon klasszul tipologizálta ezt a ez az egész ö, mésző hatás dolgot, azt mondja, hogy van eszenciális hatás, és szerintem áldásnál mutatható ez egyedül ki. Uh -huh. Van ö, ornamentális hatás, amikor például a Darvasi László a sok legendájában a ö, megbocsátás ö, égen marad füstcsíkját idézi, vagy a Kumria rácapálcát, ugye az Annó című elveszélésből, akkor ez egy ornamens, ugye ornamentális hatás, és vannak, ö, még volt egy, egy harmadik kategória funkcionális, tehát hogy, hogy, hogy ezek a mésző nyomok beíródnak pont ebbe a, ennek a generációnak a, a, a szövegeibe. Vagy, vagy akár egy parti nagyköltészetében a Rókottárgyi Alkonyatkor, ami igen. egy ilyen fe, alkalmi vers, és a, egy mészői motivum nyomába ered, ha tetszik, És hát ugye Eszterházi, ottlik ö, iskoláját, de, de, de, de Eszterházi is ö, hányszor megidézi, mint oly sok mindenkit, de például az atlétát is, vagy tehát, tehát több Igen. szövegnyom van ö, Eszterházinál is, intertextus. Tehát, hogy szövegszerűen is van hatás, ö, mészői hatás ezeknél a generációnál. Ugye itt a Nádasnál, és ezt tényleg Bazsenyi Sándor mutatja ki, az az érdekes, hogy van, ahogy mint Kukarelli, nagyon közel voltak egymáshoz, tehát ugye ő is kis van, és, és a családregény végéről mondja Nádas azt, hogy egyszerűen a mészői mondat, vagy mészői redukcionizmusa fordított az ő, ő írás módján és a családregény vége már ezt a hatást viseli magán. Tehát, hogy a, a mészügyi redukcionizmus az az írásmód, az, az ebben mutatkozik meg, és aztán van egy radik meg a leírás kötetében. És van egy ilyen ö, cezúra, amikor elfordul ö, ettől a redukcionizmustól, ugye ez már az Kiratok könyve, ahol a nyelvérzékisége, vagy a, a nádasnak az Antropológiai nézőpontja kezd érvényesülni, és ugye azt mondja, Nádas, hogy mésző, az emlékiratokat már végse tudta olvasni, mert hogy tudna egy redukcionista végolvasni akkor a 25 tehát, oldalas mondatok vannak. Igen, igen. igen csodálatos egy körmondatokkal. Igen. Még két percet az utolsó korszakról, és utána még egy kedvenc idézettel zárjuk az adásunkat, elnézésedet kérem, ha rápillantottam az órára egy redukcionista szerzőről beszélgetünk, hogy mészenek viszonylag hosszú életadatot, de hát az utolsó évei már különböző egészségügyi okokból nem tudott alkotni, de ezzel együtt van egy 90-es évek első felére tehető kifejezetten időskori szakasz a még a pályájának különleges művekkel. Igen, igen. Ugye ebből a... a megbocsátás az, ami az időskori próza, vagy a késői prózának igen. az egy ilyen... Ö... A Kánon középpontjában volt ö, egy hosszú ideig, és erről most mi tanakodunk is, ott például a Mészai Egyesület közgyűlésén most legutóbb erről beszélgetünk, uh -huh. hogy, hogy a, amikor a Dekon csoport Szegeden készített, vagy ugye rendezett konferenciát a megbocsátásról, és az a, valahogy a, annak a postmodern boomnak valamilyen kanonikus szövege lett, és aztán ugye a dekon könyveknél is kiött a, a megbocsátás tanulmánykötet, tehát hogy, hogy az az idős, tehát a kánon közepe, az ma, ma hogyan tudott valahogy elfelejtődni? Vagy ez a mészői kánon, vagy az életműben megalkotott szövegek stabilitása az tehát mutatja, hogy hogy mondjuk a megbocsátás ma annyira nem fontos, mint mondjuk a 90-es évek végén, 2000 évek elején. De vagy nem a az a dinamikuság az lehetővé tesz akár teljesen új olvasatokat igen. is, majd meg felkínálhat új találkozásokat. Adásunk vége felé vagyunk sajnos, de megkérnélek, hogy amit egyeztetünk, hogy egy rövid kedvenc idézetedet hoz, de én most a magamért nem olvassom fel majd a, egy következő emlékadásba, de légy szíves te. Rendben. A filmből hoztam egy idézetet, és a Rövidnél egy picit hosszabb, hogyha szabad, mert még meg kell, Jó, jó, akkor nagyon gyorsan mondom. Ez arról szól, amikor az, öreg az úgynevezett öregasszony ő, táskájába benéz a forgatócsoport, és megnézi, hogy mit talál. Egy szuper közelít ad az öregasszony, és azt mondja, mintha mosolyogna is, csak azt nem lehet tudni, hogy egy szórakozott gondolattól le vagy valaminek a megtapintásától. A szatyorban ezt találjuk. Fehér dörskőbörkemény edések elfog, eltávolítására, gyönggranulákból fűzött, fekete pénztárca, ó, ez is patintózárral, újságpapírban hajtó tablettek, celluloidtasak, 1916-os divatlapból kivágott kötésminta, hátoldalán a Kolozsvári Helmeci Johanna fűzőkészítőszalon színes hirdetése, alul több mide rajzával elől- és hátul nézetben, aprólékosan belepontozva a térbeli vetület a hirdetés fejléceként. Bodroshajú női profilok mindegyik ugyanaz, csak úgy elrendezve, hogy a szomszédos fejek szembenézzenek egymással, nem hagyva az orrok között nagyobb távolságot, mint egy betű. Neljlönzacskóban száradó zsemle, papír, ez egy mondat eddig, tehát hogy Oké. Okay. Sajánpapírba vatta és zsebkendő, gyapjú befőző gumival összefogott levelek, egy túlszínes levelező lap Ausztráliában, stb. stb. Papírgéllandal áttekett zöldbásony fülvédő, mellettük kivágott szabadnép cikk a dekadens divat hullámáról, és Albert Kekszes doboz, aminek lyukak vannak a, az alján, az egyik húga beszorulva döglött vagy élő aranyhörcsök feje. Az öregasszony arcán változatlanul ott a mosoly, bár továbbra is bizonytalan, hogy valamilyen határozott gondolattól-e vagy mástól. A szatyor tartalmát felvétel előtt újra számba veszük a moszkvatéri indító színhelyen, a lépcsős feljárónál és mindenképpen az öregasszony közreműködésével, hogy vegye ő is darabonként kezébe a tárgyakat, és lehetőleg ő tegye vissza őt, őket, hiszen az ővéi. Az aranyhőcs örcsög akkor még bizonyosan él. Köszönjük szépen. Ez egy nagyon jó egyszerre érzék és abstrakt részlet volt, és sajnos most belefolytom mai vendégünkbe. a szót, akinek megköszönöm itt lét a mai adásunk végéhez értünk Mészői Miklós szellemét és nagyszerű életművét idéztük meg Márzán irodalom tényesz a Mészöly Miklós egyesület elnökének segítségével. Köszönjük szépen, és még egyszer elnézést, hogy remélem megbocsátást kapok, hogy belét folytatom a szót. Én köszönöm hogy hívtam. A következő három is folytatjuk a jelentős századi alkotók megidézését a irodalmi műsorában, most nem figyelmüket, a hangmérnök Csorbalászló nevében is búcsúzom. További szép estét kívánok, a műsorvezetőt Szegő János hallottak. Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk Belső közlés.